Ваша милосте, а все-таки, скажіть, з якої землі родом ваша милість? Хто ваша милість насправді? Ну, все-таки. Великий магістр лише розсміявся. Ну, чому ви ніяк не хочете сказати того? Навіщо ви двічі розповсюджували хибні чутки про свою смерть? Коли ви йдусі живі? Юний, мій друже, ти же сам добре знаєш відповідь. Але ж... Я – великий магістр таємної масонської ложі. Я – принц Ракоці, один із синів Ференца II Ракоці. Володаря Угорського та графині Текелі. Я – граф Сен-Жермен, володар маєтку в італійському Тіролі. Я – син голландського або португальського єврея-торговця. І на сам кінець я – вічний жит Апостол-зрадник Юда Іскаріот. От хто я такий? Що ж до різних дат смерті? У моїй особі суміщаються одразу декілька персон. Отже, мені конче потрібно померти мінімум тричі. Двічі смерті були уявними, третя стане справжньою. Отак от, друже. Але ж сумістити все це докупи просто неможливо. Вірно, друже, Цілком слушне зауваження. А отже? А отже, я не є ніким зі згаданих персон. Але ж ваша милі зараз тут, переді мною, у цій кімнаті. Тут я, жива людина, а не мої імена і титули. Знов помовчали. Тоді Пауль зробив останню спробу. А може, ні». Я не виконав свою місію до кінця, оскільки рідна моя земля лишилася в рабстві, з якого звільниться невідомо коли. Тому я, великий магістр масонської ложі, принц Ракоці, граф Сен-Жермен, син торговця єврея і вічний жит, хочу піти у небуття таким і тим, яким і ким є зараз». Натомість моє справжнє ім'я нехай помре разом зі мною. Я так бажаю, мій юний друже. І після невеличкої паузи граф суворо повторив ще раз. Нехай таємниця мого імені і походження лишиться нерозкритою. Я так бажаю. Розчарований Пауль зрозумів, цього рішення вже не змінити. А великий магістр, принц, граф Купецький син і апостол сидів у своєму кріслі, дивився прямо у вічі спантеличеному учневі і мовчки всміхався. Було очевидно, що він насолоджується нерозгаданою загадкою, яку лишав по собі, лишав назавжди. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Людмила Нічик, звукорежисер Сергій Ковальчук. Київ, 2015 рік.